Перехідні утинки між весною та літом, літом та осінню – це і є час збудження. Хиткі та прекрасні. Ми погуляємо і розійдемося остаточно, якбо нам молодим і палким дивитися на скорочення світлового дня, на поступове похолодання, оплески. Ще у фойє я помітив, як Яна присіла на зелену дерев'яну лаву і без огляду на заборону запалила цигарку. Вона була у черевиках, джинсах і довгому жакеті, губи бліді, очі не мружила. Поряд, не торкаючись до неї, затихли дві менші. Галя своїм штанням не зрадила, а Ліля одягла ті, що банальні джинси. Їхні хлопці під Маратовим плащем щось награвали. На сцені Яна була у ролі другого плану: тембр близький до глотки побдіви Белінди Карлайл. Здвоєний інверсійний слід од літака. З цим запасом могла будь-коли вийти у головні герої, щось таке, наче Ромео Джул'єто та їх прислуга. Мене завжди цікавило, що буде після того, як головні герої закінчаться. Чи можуть без них другопланові персонажі підняти у дремі, впавши стяг, і зробити щось путнє і самостійно? Чи підуть у них сцени? Оплесками їм завладати вдалося». За два номери перед малою землею Матвій підійшов уточнити з ведучою порядок і назви пісень. До сигналу, хто тихенько молився, хто демонстративно хрестився, хто виконував якийсь свій командний ритуал. Особисто Матвій, перевірив, чи добре й надійно висить гітара, заспокоїло: Я вигріб усе зайве з кишень. З нашим позиченим інструментом серед салах навіть встидно з'являтися, а за тим оголошення. І ніби з парашутом у безодню туди, на сцену. Найважчі хвилини перші. Тому я виголосив: Дюді добрі, ми самі немесні. Помадіті! І попустив зняти з голови кашкет, який наче бомрангом повернувся сам собі на сцену. Пішла гучна реакція: сміх. Слова з життя, музика з телевізора. Практично до приспіву вступної пісні впрівали, зіштовхуючи лавину слухацьких емоцій. Зал у сліпучому світлі не видно зовсім, і поки люд мовчить, здається, що співаєш до порожнечі. Але от пішло, знову вибух сміху, перші оплески, захоплений дівочий виск і напружено змокріла. Туман в очах, сапки в руках, спина розслаблюється. Все стало легко і просто. Зал вже наш, а ми його. Реакція котиться із залу на журі своєрідною настроєвою хвилою, накриваючи його за столами, як масована артпідготовка. Журі завжди можна зачевити залом, немов перестрибнути через колючий дріт, маскуючи дрібні неточності у виконанні. Вперед! Вперед! Тут головне не втратити рівень отого емоційного заряду. Три пісні і дві паузи між ними повинні бути відкручені, як петля на винищувачі. Заєдно, легко, енергійно. Я нахабно перебував по черзі з ретурнелями Гацкевича, з його лірикою, котрої немає в конкурсах, але яка гарно звучить на концертах, коли, закосивши губу, він допроваджував на особливо тонких пасажах чітке пародіювання рекламного прогрошу до пива. Я лаконічний, він стильно-інтелектуальний. Вийшло, тут і шквал оплесків, біс – але журі, конкурс. Тому тільки вистромлені руки дівчаток у майках, котрі в потужному світлі софітів зору неприступні, а лівчиків під них вони за сранки майже ніколи не вдягають. За сценою і у фоє привітання від конкурсантів з вдалим виступом, і щирі, і крізь зуби, із питаннями, де можна розжитися нашою касетою, прохання автографів. Я всім, хто звертався, допомагав. Підійшли і деякі члени журі. Час від часу, хтось із них все-таки виходив провітрити мізки. церемонно кажучи з тилем Чемно вітали, давали візитку, натякаючи, щоб нікуди не ділися, бо будемо брати участь у галаконцерті. Я з Гацкевичем кпив. Добре, що сюди посходилися не всі, а то через свої сольні мудрування ти був би звіздою ще більшою. Молоді підростаючі і ті, що на вихідних ролях просили слова і акорди пісень. Хто ж їм дасть? А о пів на шосту скоромовкою оголосили «Тиха думка треті», «Мала земля – 80 балів», явиди перші». Одним словом оголосили склад гала-концерту. Дикі абрикоси стали четвертими. Молоді ще. Лілія поцілувала, а з Маратом та Андрієм ми поручкалися. Переможців вітали усі. Потім, уже на виході і по дорозі до готелю говорили переважно не переможці. Тем було дві. Одні пояснювали, чому сьогодні зіграли нижче можливостей, основні винуватця – світло, апаратура і оператори. Так само, як у наших футболістів – погода і поле, або стан здоров'я – з вечора перебухали. А другі – пошипки, що треба буде стирити у переможців, прийоми гри і сценічної поведінки, тексти та все інше. Що цікаво, вчора саме в цей час, люди, приміром, не скаржилися, а вельми тонко клинули одне одного за будь-який промах. Надто ж дівки. Ми і це сприймали щасливо втомлено. бо й справді виклалися на усі сто. На переможців, організаторів, членів журі та найбільш яскравих виконавців з числа тих, на чиї груди цього разу не впала медаль, споміж кількох вибрали Марата як лідера свого гурту і Ванду за пародіювання Стінга на свій манер. Ще чекали святкову вечеря у ресторані-готелю за рахунок організаторів, куди усі почемчикували небезперемінно. Перед цим серед кучкувань до мене підійшло двоє –